А голова все переставала боліти. Стукали молоточки в тій дурній голові. А раптом я побачила себе над великим, якимсь ніби посрібленим будинком. Втім, ніби й не будинком, а якимось дивним палацом, що світився зсередини. Бо геть прозорий. І з цієї прозорості проступали дивні обличчя. Навіть не обличчя, а незрозумілі, хоч і не страшні істоти. Я заплющила очі, і мій світ, я подумала я, «Що ж зі мною діється?» 24 вересня Не припиняються головні болі та дивний шум у голові, крізь який проступають, наче віддалені голоси. Треба їхати в районну лікарню, але я все відтягую. Відтягую, бо боюся, що в мене знайдуть похлину мозку. Іноді я вслухаю всі голоси, що звучать у мені, але розібрати слів не можу. Це не якась зізнаних мною мов – німецька, англійська, латинська чи грецька – Останні дві я теж вивчала в інституті. Не схожа й на іспанську чи італійську, навіть японську або китайську, які я чула по телевізору. Отже, якась незнана, не чута, може, африканська або індіанська мова. Але звідки їй взятися, мої моїй бідолашній голові? Чи це просто набір звуків, які складаються у щось схоже на слова? Тоді це явна ознака божевілля, що невпинно й далі стрімкіше насувається шизофренія. Тільки на це, кажу я собі, справді уявляти себе такою, як наші сільські божевільні, Марина Лукерова чи баба Глафиня, мабуть, від Глафіри, чи Петраковський Сьомка Семен. Тяжко, страшно і неможливо. Мені лячно виявити якесь це божевілля перед дітьми, перед учнями, колегами. А що мої діти, особливо Іринка та Ігор, робитимуть без мене? Як житимуть? 28 вересня. Отримала чергове поселення від ябеди Ларисочки Лесі. Хотіла знову спалити, але заради цікавості поглянула. Перша сторінка. Я читала нічого не розуміла. Це був уривок з якогось художнього твору, акуратно переписаний. А далі, далі чисті аркуші паперу, чистісінькі. «Ось тебе й провчили», – подумала я. «Але чому провчили?» Я стояла і не знала, плакати мені чи сміятись. «А може й те інше по черзі?» Виходить, я не знаю чогось важливого про своїх учнів. Чи, може, Леся бачила, як я палила її попередній донос? Червала перед тим. Але ж я навіть не знаю, чи був це донос. Я стояла у шкільному вестибулі і раптом помітила, що на мене дивляться учні. Поспішно сховала аркуші паперу за спину, наче школярка, яку спіймали зі шпаргалками. Перше жовтня. Я так і плачу. З хлипою, мов ображений заховавшись за власний хліб. Що мені робити і як жити? Що мені робити і як жити? Я повторюю це запитання. Відповідь єдина – лікуватися, намагатися ще врятуватися. А далі сталося те, що я не здатна зрозуміти, хоч спробую описати. Отже, спочатку до мене приблукала наша кішка Маруня, торкнулася раз-другий об ноги. Я її погладила, а кішка зіп'ялася на задні лапи. Я вже хотіла підсадити її на коліна, але раптом з маруною почало творити щось дивне. Шерсть на маруні враз наслобучилась, зелені очі зробились великими, круглими і зляканими. Вона відхилилась і засичала. Теж злякано, зле і начебто бредливо. «Що з тобою, кицьонію?» – здивовано спитала я. Кицька сахнулася від моєї простягнутої руки, встала на чотири лапи, і прожогом кинулася кукурудзиння. Я озирнулася, щоби побачити, що ж так налякало Маруню. Але нікого і нічого надзвичайного не вгледіла. Довкола стояла благословенна надвечірня тиша, яку порушувало лише порохкування свині за стіною хліва. Я подумала, що може сусідський кіт, від наполегливих залицянь, якого наша киська ухилялась, десь причаївся поблизу. Чи ще якесь звірятка? Підвелася і цю мить на подвір'ї загавкав Ларебус. Я вирішила подивитися, хто з завітав до нас. Але на подвір'ї та біля воріт нікого не було. А пес гавкав голосніше і зліше, вже аж захлинався. «Що таке, бусе?» – спитала я. При моєму наближенні Ларебус не тільки не переставав гавкати, не закрутив, як звично, хвостом, а завалував з усієї сили. Потім... Потім позаткував до своєї буди і сховався в ній. «Що ж це таке?» – злякано подумала я. Холодний ліпкий страх вхопив мене за плече. Я стояла і боялась навіть оглянутися. Хоча щось підказувала. На подвір'ї, окрім мене, господині цього дому, і цього двору, нікого більше нема. І мій пес злякався не когось там, а саме мене. Зустрів спочатку явно вороже, а потім злякався. Але чому?»